חגי, פרק ב. בשביעי, ב-21 לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. אמור נא אל זובבל בן שלטיאל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואל שערית העם לאמור. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם? ועתה חזק זרו בבל, נאום אדוני, וחזק יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול, וחזק כל עם הארץ, נאום אדוני, ועשו, כי אני איתכם, נאום אדוני צבאות. את הדבר אשר קרדתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. כיחו, אמר אדוני צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה. והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר אדוני צבאות. לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה אתן שלום, נאום אדוני צבאות. ב-24 לתשיעי, בשנת שתיים לדריווש, היה דבר אדוני אל חגי הנביא למור. כה אמר אדוני צבאות, שאל את הכהנים תורה, לאמור, הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, ואל הנזיד, ואל היין, ואל שמן, ואל כל מאכל. היקדש? ויענו הכהנים, ויומרו לא. ויאמר חגי, אם ייגע תמה נפש בכל אלה, היטמע? ויענו הכהנים, ויאמרו ייטמע. ויען חגי, ויאמר. כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפניי, נאום אדוני, וכן כל מעשי ידיהם, ואשר יקריבו שם, תמהו. ועתה, שימונה לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני. מי יותם בא אל ערמת עשרים, והייתה עשרה, בא אל היקב לחשוף חמישים פורה, והייתה עשרים, הכיתי אתכם בשידפון ובירקון, ובברד, את כל מעשה ידכם, ואין אתכם אלי, נאום אדוני. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למין היום אשר יוסד היכל אדוני. שימו לבבכם. העוד הזרע במגורה, ועד הגפן והתאנה, והרימון ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. ויהי דבר אדוני שנית אל חגי, בעשרים וארבעה לחודש, למור? אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ. והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים. והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אקחך <אז> זרו בן שאלתי אל עבדי, נאום אדוני, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי. נאום אדוני צבאות